Значи промяна плана, започваме. Разделайте! Това е последната ни избирка за тази екалитарна година, Много съдадам, че има хора, които не познавам в публиката. Значи, това е темата, която, причината, която ни събра и темата, която ни събра, това е един много правилни семинар ВГ, а, който сме, че това слаги тук много динамики и ресурси. А, Брой, който доста дълго време се подготвя, но за сметка на това, тази дълга подготовка да е нещо много интересно. Значи, Дискусията ще протече по обичайния начин. като сега ще започнем с една кратка представяне на броя, тъй като то наистина е българското, за който, който ще се събираме. И след това вече всеки от гостите ни ще, ще се представи, ще говори за това, с, с което се занимавам. Цялата част, в която областите ближния плът, ще ополучава се и след това ще остане време за въпроси, за питания за вас и за дискусията. основните виновните на събитието са лицент Даниела Колеба, главен Стен Галя Бончарова и главен Стен Теди Карамелска. Те хи на изгода на хората, което са покланили, за това аз няма да създадам и никакие хората. Си, че... И заращата мутна вече, защото дума на колоте път и без това са много. Това ще за е много скромна, така же няколко не и да подходят, после какво представя на моите колеги на процеса на записанието и да представя гостите, които са го и ще започна с това, а, с който завърши малко и малко Вадислав, а именно, че този брой се получи много трудно и беше работен в продължение цели две години. А, от една страна това не е реклама за бор, от друга път може би е някакъв а, опит за постигане на а, въобще набиране на интересни и качествени стати за този брой. А, какво се опитаме да направим, защото къде ми дойде идеята за списанието, на да мен ми се струва, че не, моята амбиция, която смятам, че беше ще заедно с колегите, е да се направи брой за православието, в което да може да се говори или да се почете нещо едновременно научно и на популярен език поднесено. А, което да го различава от а, всичко, което сме свикнали да слушаме от една страна в за православието, с всичките тези скандални хроники, митрополитски скандални хроники и много много последок. Или, примерно, пък а, така малко затворения и трудно достъпен език на, напък, на самите духовници и на самите свещеници, а, който може да бъде чут на проповед или отново пък на някакви публични събирания. Значи, тоест да се потърси някакъв друг език, на който да се изговорят определени процеси и определени православни практики. В същото време за нас беше важно и да отворим или поне да навлезем малко в едно поле, дисциплинарно поле, поле което е социологията и допълнението на религията, което си пробива все повече и повече път по в България. Бих наказали, че от 20 или даже от 30 години социология на линията вече е доста добре позиционирана в западните университети, но все още при нас, на така не се струва, има известна тя, известна трудност, известна съкотива а, да се а, говори а, социологически или антропологически за религиозни опит. Така че това е на със, за, поне за мен в съвсем малко думи. И да едно възписанието и ще дам на другите две съставителки, да разкажат малко повече за да. Да, Посочна за вас. Колеги, добре дошли на представенето на, на този брой, който заплашваше до, само до преди, може би няколко седмици, заплашваше да иллюстрира поговорката много Баби Хилво дете, макар тук. Никой, Освен мен никой друг не може да претендира за статусът на баба. Но много се радвам, че в крайна сметка се получи. И от една страна съм малко изненадана, да, радвам си, от друга страна съм малко изненадана, че следя тук около тази, това съм седнала от крайчуца, а, около масата, а, около която са се подредили експертите по темата за религията и религиозността. Ето и още един модел за религиозност. Всъщност, моя интерес към темата идва определено от антропологията. И дори, ако трябва съвсем точно да кажа, бих казала, че се интересувам не от религията, а от а, антропологичната гледна точка към нея, а скоро към религиозността а, и към всекидневните, ще използвам дума, която може би ще прозвучи рула на а, хора, които да, сигурно не биха приели, за всекидневните употреби на религията. А, в, а, в, а, в съвременните така социологически и теоретични дискусии, разбира се, има много мнение за това, какво е религията днес. Дали това е една европейска културна традиция, както смята Даниел Едиодъже, една френска социоложка на религията. Дали това е, дали им било биология, вяра без принадлежност, както смята Грейс Дейли, една британска социоложка на религията. Дали това, което днес наричаме религия, и е същото, което хората преди са наричали религия. Дали имаме действително една делегирана религия, т.е. дали ние сме мнозинството, като казвам ние имам предвид себе си и такива които не стъпват в църква, дали ние не сме мнозинството, което делегира на едно а правото или по-скоро отговорността да извършва от наше име негакви ритуали, негакви действия, а, в които ние не участваме, но които ние не осъждаме. Тоест, за които ние не, не поемаме никаква отговорност, но казваме, че може би по-добре да ги има, отколкото да ги няма. А, и в крайна сметка, ако, понеже започвам се това употреби, ако сега се а, Позова на американски автори и теологи на религията ще трябва да въведе и понятието пазари нали, religious market. Тоест тази, а, тази, но не в смисъл, в който го виждаме тук в едното интервю, а, тази, а, това виждане, че а, всъщност ние днешните хора сме поставени в една ситуация на религиозен плурализъм, както и плурализъм на ценности, на политически а, а, визии и, и в този и в тази ситуация натурализъм ние всъщност какво прави ние избираме а, към, към кои религиозни, политически или други ценности да се присъединим. Тоест .е. ние избираме своята религия така както избираме а, своя стил на живот или своята а, гражданска позиция и така нататък. В този смисъл пазар. Нали? В смисъл че няме си е автономен. Че не се ражда или дори да се ражда в някаква религиозна общност, той или тя след това е свободен да я промени и всъщност го прави. Ето такива неща ми се струват интересни и всъщност това беше моя път към проблематиката и мисля, че ако трябва да съм съвсем искрена, Просто Аз а, а, така гребвам с пръст от крема върху тортата, т.е. Не, не съм дълбала в религиозната проблематика. А, съм се занимавала с това как възрастните хора с устна история, разбира се и биографични интервюта, и с това как възрастните хора, наши съвременници, чието по голямата част от живота им е преминала по времето на полиптически режим, как те виждат промените в религията тогава и сега и също така доколко важна е тя за тях, доколко важни са религиозните ритуали или пък техните светски альтернативи за справенето с предизвикателствата на напредналата на възраст, на, на старостта, всъщност. А, иначе казваме, дали можем да кажем, че религиозността е културният приятел на старостта. Дали религиозните възрастни хора остаряват по-успешно, както обичат да казват керутовозите. А така че това е моя ъгъл, ако по нататък стане дума за него, може би ще участвам и сега давам щафетата на посредната баба. Здравейте, аз съм от Олавска Моска. От доста години се занимавам с социология на религията, преподавам в Българския университет. И в дългите години на занимания с а, теоретични концепции, като тези класически и добре познати подходи на Емин Дюкемон, на Уилям Джеймс и Макс Вебер, винаги съм се питала доколко как са приложими. А, Теоретичните инструментариуми, аналитичните гледни точки на западните изследователи на религията към един контекст на българския, който е а, исторически и структура много различен от а, света на католицизма и от света на, да, на протестантските общности. Това беше и предизвикателството. Не знам какво сте въпрос нашия През гледната точка на тези западни концепции, може би добре познати на вас като теории за секуаризацията, похото на модерността .е. за десекуларизацията в късната модерност и така нататък. Приложими ли са те, или те са, както наричали, зонски понятия. Тоест мъртви понятия за една жива действителност. Обикновено западните социолози на религията привиждат православието като предмодерно върхование. Какво разбирате по-предмодерно? Върнозповедание, което не е могло да рационализира по собският си язик, а, което не може да адресира една съвременна публика, остава затворено в драгматични, мъртви концепции, послания, остава вярно на канона, без обаче да а, има интерпретативна доризанност. А, това може би един по-зваме по-кред си, към свещениците и към флиера, че говорят без да ни досягат, без да превръщат православието живо на което а, не засягат таки сега и без да имат вкус, би какво, към, към брата философска аргументация. Е така ли е наистина? Това ли е православието? Привиждаме ли го като е една а, стерилна, предмодерна, затворена, относителна хроногенна общност, основно отлизаща в фокуса на вниманието ни при скандали и, а, и медийни такива жалобти вини, какъв би ви ги нарекла. Или напротив, то е една жива общност, от която няма един християнски профорът на инвариант, а напротив, имаме различни хоризонти, имаме различни актьори, имаме понякога конкуренция между тях, която може да е подборна, понякога имаме саперничество, което могат да бъдат антагонистични. Тоест, дали всъщност Краусловието не е също толкова живо, динамично развиващо се поле, както протестантските общности и католицизма на Запад. А, това беше някакси за мен основният момент да се включа в потока на този брой, а именно да покажем, че, да покажем заедно по различен начин, че в полето на православието има а, възможности, които а, просто заслужават и своя изследователски инструментари. А, канихме за участие основно колеги от също историци, които да предложат един такъв своя на темата, може би само с някакви думи за тях, без да се спускам в огромните текстове, британската изследователка Голинда Лутхет сме представили с един брой, в който те се опитват да мисли религиозното поле именно като поле на конкуренции, поле на оснорване на религиозни капитали, тя, разбира се, ни предлага един скок на западноевропейската действителност, докато останалите да автори в броя се концентрират от самото правословието. Това са колегата Кирил Василия, Бог, може би някои от вас го познават, Въмочеометология, в който ни предлага един исторически поглед към опита да се заменят религиозните ритуали с светски еквиваленти и какви ефекти има това върху. Религиозността на българите и възприемане на религиозните ритуали. А, имахме възможността, освен доцентната колега и ние с а, Галя Банчарова, да поканим и а, някои млади наши колеги. Тук е Боряна Мунчулова, която се опита да представи а, един поглед върху динамиките в православието през а, а, ритуала на утраотно и грабалните практики. Един много интересен текст с а, на нейни фотографии а, Кристина Попова, която, вероятно също, е цъп, а, а, която също се фокусира върху парк като хитъртопия, много интересен текст. Щом, който очакваме да се присъедини към нас, за съжаление, малко с закъснения, той тук се опитва да види а, православието. Не от към полюса на ритуалното и битово, а, литийно православие, а, а другия полюс е именно полюса на православния Facebook, на влизането на, на тази тематика в а, новите социални мрежи. Направили сме две интервюта Единият а, ни респондент, да като нарека, е Виян от православна младеж, който може да сподели също някои свои впечатления, опит, интуиция, въщете. И другият ни гост, който сме поканили от тези му за да поканим и а, в местното лице един свещеник, млад реполант, който да ни каже също своята гледна точка към това какви са динамиките в православието и как ги ви вижда той. А, до тук, за сега, по-нататък може да се споделим. Аз имам така към приятната природа, която става въпроси малко по-подробно, но си е много дробно, не е свърхприродна все пак, но да започна с Вила да Силев, който ще направи коментар а, върху един фокус, който той си избра един фокус към темата, свързан от част и допълнително и с голямата тема на дискусията, не с православянето между Еврофайт и други. И за Кия Васили мога да кажа, че той много успешно защити пред няколко месеца, е една дисертация за религията в по-мето физична перспектива. Така че изцяло е компетентен, документира коментира съвременната ситуация и на православието в по-върски контекст, така, Благодаря ви. Както разбрахте и от темата на дисертацията, съм се занимавал по-скоро с философия на. Многото толкова, доколкото съвременните съвременни дискусии, включва в себе си общо взето всички видове хуманитарни дискурсии, т.е. и социология, и психология, и антропология, по някакъв начин са минали и през тези неща. В стадията, която е включена в сборника, опитах се да направя две ничина, да скицирам един глобален контекст, на фона на който да се съсредоточа върху, ситуацията в България и по-конкретно около православната църква. В глобален план, няма да да изненадан, кажа, че всички следователи са изненадани от жизнеността на религията. И това е това, с което започват почти всички текстове, които се занимават с религията днес. Независимо дали става въпрос за социология на религията, философия на религията, антропология на религията и така нататък. Разбира се, най-видимия образ на, а, тази, на това силно присъствие на религията в съвременния свят разбира се, атентатите и а, това, че някои хора а, използват религиозен език и религиозна тип мотивация а, при извършването на, на действия, които имат а, изключителен медиен обхват, първо, второ изключителни политически а, последствия. Нещо, което, примерно, 30 години преди това никой не е а, вярвал, че може да се случи. А, втория ключов момент това е, разбира се, ролята на а, християнските църкви в а, а, бивши монастически лагер, особено а, ролята на католическата църква за а, а, рухването на хуманитическите режими, не на последно място, постепенното преодоляване на европоцентричната гледна точка сред най-ощо казано хуманитаристите, но и изобщо сред една европейска публика, която следи интелектуалния дебат и изведнъж осъзнаването, че ситуацията в Европа, където в много от особено западноевропейските държави броят на хората, които определят себе си като атеисти или агностици, нали, е много висок, в някои държави и преобладаващ. Значи изведнъж осъзнаването, че това е всъщност изключение на фона на глобалната картина в света. В текста си съм се средоточил върху два текста на Питер Бъргър Деспуларизация на света и а, на Чаров Стейлър текстът му посвятен на а, ситуацията с религията днес. Знаете ли, че много теоретици на религията а, вече поставят под съмнение тезата класическите тези а, а, на секулализацията, според които така една напредваща модернизация, неизбежда води до да постепенно ясно разумъдиосване на света и по, по този начин Отегляне на религията от а, а, кака, публичния живот, маргинализирането и затварянето и в сферата на личното, откъдето съответно не поддържана от някакъв публичен ресурс, тя рано или късно а, би изчезнала. Значи, днес много изследователи поставят под съмнение а, тази хипотеза, защото се оказва, че нещата съвсем не стоят така. В огромни части от света религията продължава да има ключово значение, не само от гледна точка на някаква индивидуална ориентация, не само от гледна точка на някакви културни традиции, но от гледна точка включително на взимането на политически решения. Разбира се, за изследователите най-странният случай е Съединените ща където имаме съчетание от една страна на радикално-модерна модер... държава и радикално-модернизираща се държава а, в много отношение изпреварваща другите западни държави и от друга страна държава, в която а, религията, по-точно различните християнски деноминации, протестанти, католици, но към тях можем да, да, да прибавим и мишумани, имат огромно значение в тази държава. Тоест, .е. как е възможно класическата нали, представа за а, а, това, че напредъка, така да се модернизационните процеси а, непременно водят до а, постепенно дестабилизиране на света, постепенно намаляване на ролята на религията и живота на хората и обществата, Как е възможно нали, това нещо? Как е възможно, е възможно да бъде, нали, да е на лице една толкова ватикално-модерна държава и общество и също времено нали, да имаме една толкова жизнена ситуация, що се касае до религиите. Това е най-големия проблем. Тук, като чили в Западна Европа, нещата са по-лесни. Те са близки до Класическата, тази класическа схема. В източна Европа, част от която е България, нещата стоят по-близко до ситуацията в Америка. Тоест, от една страна има общества и държави, които се опитват да, да се модернизират, включително с а, много а, така, радикални действия, едва не а, включително и, и някаква степен на насилствена модернизация ако ще дори да припомняли ли шоковата терапия и така нататък. възможни подобни нали, радикални промени на начин на живот, економика, законодателство, т.е. общества, които искат да се модернизират бързо и същевременно в тези общества, нали, тук веднага се сещаме за полския случай, църквата има огромно значение. Тя имаше огромно значение в особено в самото начало на трансформация на Полша в от комунистическа държава в демократична държава. В България също се случи така, че след 89 година църквата придоби неочаквано значение и място в публичния живот. Сега, тук трябва да се направят различни разграничения. Има социологически изследвания. А които, да речем, отчитат да отговори на въпроса вярвате ли в някаква сила, която е невидима и така нататък и така нататък. На подобни въпроси, нали, хората, които отговарят и идентифицират себе си като вярващи, обикновено са огромен брой, примерно 80% от населението смята себе си за вярващи. а същевременно нали, парадокса на много малко участие в реално участие в църковния живот. Между тези две неща, от една страна голям брой хора, които обявяват себе си за вярващи, и от друга страна много малък брой хора, които реално участват в църковния живот, в пайнствата и така нататък, го има този изненадващ момент на публичното присъствие на църквата, който не съответства, така да се каже, на тази диспропорция. Религията в България присъства в публичния дискурс на политиците, по един начин, по който тя не присъства в Западна Европа. А много често българските политици, депутати, президенти, министр-председатели и така нататък, с лекота, свободно говорят за Бог, за Библия, за началника, за каквото се значи, такова нещо няма да видите в Западна Европа. Обратното, българската ситуация, е много по-близка до ситуацията в Америка, където знаете, че в публичния дискурс и в политическия дискурс а, религията присъства. Там не е проблем, ако а, а, да речем президента казва, че ще се моли, спомене думата Бог и така нататък. В този смисъл, действително, а, ситуацията в България и в, в повечето от европейските. Държави е, е по-далеч от типичното за Западна Европа и по-близко до това, което виждаме в Съединените щати. И сега тук в българския случай имаме и други фактори, които обясняват защо това е така, защо има тази диспропорция между реално участващите хора в религиозния живот и същевременно високото реноме, мощното публично присъствие и а, а, така добронамереността добро към религията, която се демонстрира от много хора, които изобщо не са свързани с а, религията, дори определят себе си към атеист. Тук трябва да, да, да а, споменем няколко неща. Първото е, разбира се, симпатията към религията, като към жертва на комунистическия режим. Една спонтанно предизвикана симпатия по голям, голяма част от население. На второ място, това е спецификите на българското образование, в което по време на комунистическия режим, а до голяма степен и до днес, българската православна църква е хвалена за ролята си, която тя изиграва при оформянето на националната идентичност и така, създаването на модерната българска държава след а, в този смисъл, а, така както в Съединените щати религията играе ключова роля при създаването на държавата, може да се каже, че българския случай е подобен. А, българската православна църква, тук изобщо не коментирам за това, до каква степен това е а, а, в съгласие с църковното учение, това е съвсем друг въпрос. Но така или иначе, исторически, а това е и засилено през комунистическата идеология, която преди всичко акцентира върху това, че църквата има своята ключова роля в съхраняването на националната идентичност, културата и така нататък. И така нататък, и така нататък. Тоест, оказва се, че повечето българи мислят църквата като. Една от институциите, които имат ключова роля в тяхната модерност, в създаването на новата национална а, държава след осложнението. И не на последно място, а, именно защото в България модернизацията е правена на големи класъци, през някакви ключови а, елити, центрове и така нататък, т.е. известен смисъл тя е насилствена, тя идва отвън във всякакъв смисъл и отвън и от, има предвид извън България и отвън има предвид от някакви елити. В българското общество и българската култура има много а, каков, живи пластове на предмодерно съзнание, а, живи пластове на магическо съзнание, които лесно, така да се каже, а, се свързват и доближават. Или лесно съжителстват с идеята за а, религиозната форма на живот, идеята за някаква свръхестествена реалност и така нататък и така нататък. И вие виждате, че и след 1989 година а, това прилива на между тези предмодерни културни пластове, т. това магическо съзнание и религиозното съзнание се случват непрекъснато. До степен Българската православна църква да освети да църквата посветена на пометта на Ванга, а, независимо от това, че имаше различни а, съпротиви вътре в самата църква срещу този акт. Така че всичко това, нали, го казвам, за да обясна защо изведнъж българското общество се, каза, се оказа толкова добронамерено на Първославната ни църква, а, което не съответства на реалния живот в църквата. А последното, което искам да кажа е, че Същевременно се появява един интересен феномен, а именно а, рестартиране, така да се каже, подновяване на живота в църквата, но от към някакви елитарни центрове на живот. Ако по време на комунистическия режим, а и не само и исторически, християнството, така да се каже, в моменти на донение е оцелявало в перифериите, в известен смисъл се е разчитало на, на вярата на селските баби, то след 89-та година, Подновяването на живота в църквата е свързано преди всичко с някакви елитарни центрове, включително университетски центрове, преподаватели в университетите и така нататък, които създадаха културни общности, които създадаха медии, които изключително активно се занимават с въпросите на християнството и на православната църква. Тоест нещо. Абсолютно неочаквано също така за изследователите. Кой си представя, че през 21 век в Европа може да има, а, така да се каже, университетски общности, които рестартират живота в християнската църкви. Това е което Сега ще дам думата на господин Нивос, Бриан Стефанов, студент в Право. като го да не само студент в Право, а също така собственик на един много ютен хостел. И най-вече представител на една интересна, доста интересна в Българската контекст организация, Българската православна младеж, нетипична организация, за която да научим много повече, ще кажа в своя изказване. Благодаря ти, Галия. първо, да започнем от там, че тъй тогава, думи, като тогава използва думите като представителни организация, значи аз нито съм формален представител на православна младеж, нито тя е формална организация. И това е най-хубавото в нея. Сега, аз като човек, вързан с а, Православната църква, имам това улеснение да мога по-лесно да, да заставам на определено мнение, вместо да гледам или, от погледа отдалече, като един следовател. Ще започна от там, че въпреки, че до момента говорихме за религия, държа да подчертаем мнение, разпространено сред немалко православно вярващи, че в етимологически смисъл на думата ние не да представляваме религия. Повягваме вярата, т.е. мологически връзката човек и Бог за нас е съществена. В този смисъл това, че източното православи има своите външни белези подобни на другите религии, например, система от обедност, например свой календар и други такива неща, свещство нали, свещенки, не означава, че то самото на сърцевината се определи като такова нещо. Защо казвам това? Защото по това, което казваме истина, това прави Него значително по-жизнено. От, от, например, общност, която се базира на, на изпразнение от съдържания, ритуари, нали, на една класическа, в този смисъл, религия. която разчита на магичното, на обредното, на външното. Врагославна младеж, позволявам си да говоря от името на, на моите близки приятели, там виждам немалко от тях сред нас. По принцип, ако обществото ни продължаваше да бъде в църква, нямаше да има никакъв смисъл да съществува. Нали? От, от този наш народ, който някога е живел в, в православната вяра, би се очаквало всяко семейство да бъде да репродуктира такова потомство. Това, което представляваме ние като не голяма, за съжаление, общо от хора, би следвало да отидем на всеки еврейски храм. И то да бъде един естествен процес. Родителите, православните да ни познават своите деца и други. Православно младеж, както много други нали, такива общности, съществуват поради конкретна необходимост. Тоест, макар че, както каза следователя, мнозина се определят като вярващи, мнозина живеят църковен живот, това е изисква необходимостта на млад човек да споделя своята вяра, а, своята опитност а, с други млади хора, с свои себе подобни. Но по никой начин това не отделя младите хора от другите хора в църквата. Тоест православна младеж не е някакъв орден в, в православната църква. Просто нормално събрание на млади хора, които не се притесняват от това, че вярват, както православната църква вярва и изповядват тази вяра. Но съвсем накратко това е. Ами най-накрая ще е дам думата на последния гост, отец Николай Петков от Шумен и от известното артова на Шумен Дяково, като бих се позволила да кажа, че той е автор на два романа, съдион на старата госпожа Кирил Хиклатия беше направила реклама. Защо румани, защото споменавам тези романи, защото главното действащо лице и въобще главният герой в тези романи е свещеник. И така пофално се ни с името на Розата на Олберто. е за това да, за какво трябва да говорите. Те някои въпрос. Ако когато поканихме от Никола Петков, ние се опитвахме да подскаже, да ни разкаже малко повече за потребителството в цел. Потребителството, дава да, да бъде. Честно казвам, аз малко се смущавам в тази тема, тъй Те, като се придеми виждаме саморед, че това е потребителски дух, което би в цял свят, няма как да няма и в църквата. Общо взето, хората са така възстроени, че вярват, че когато се платят нещо, те получават от вас, за което се платим. Бонусът е, плащат си и съответно Господ е да им даде 25,500 и 500 герба. Трябва да признаем, че в тази игра има е още един да играч, който е свещеник. Не е един, го признаем, той е доста материизиран от егора. Сигурно разуме от моите събратя бихаме се разсърдили, ако го признаем, но фактически от хвилядът свещените в българност на Болославна църква, повече от 60% са пенсионирани военни. Фактично в търналски бонусловското подпоред, в първи първи пърс има един студент, ретално обучение, втори плюс двама студенти, в третия плюс трима, в четвърти два и когато се береш всички студенти, редовната точна да, модна литкото ти грунни, да, се указва, че преподатели са около 3,14 пъти студентите си. А, факт е, че от 14 епархии в пълдария е поне в 5 се получава заплата в пъти под минималната. И водиците за драго някой да отвори селския храм, без да им изказищо. Ще пак в любви към да той ще се разпадне, най-машто циган, че ситуация поставям с кефша, по 5 минути, трябва да, мути, за да 5 И ще кажа, кой 5 лева", пречат. И разплъски храните, в крайното, не пречат. Други въпрос е, че хората отказват да признаят, че те както те се обръсват, никога друг не може да ги обръсват. Те като цяло винаги бих искали някой друг да бъде вновен за тяхното зло. Я тъщата, я кумшийката, я Болисов, я Сергей Станишев, я Билклитън, я масоните, я мурмоните и най-вече вечниците. Аз много често в той, как те сме старани дълни когато излязох от времето на вращното Сърнахове. Влязохте по време на каналът на 4-те материи. Наистина е глупаво и е така, колкото пъти повече вътрешно време и повисите и на телевизията, то в пиков ти час, т.е. около 8 часа, ще видите, че поне 4-5 телевизии излъчват в ефира, вещи, центри, сенси и какви ли не шабани. И съответно хората биха искали да кажат, че са нещо като контра шабани. Още повече, е, тези за литература твърде много поощряват подобен тип да разбирания. А... В тази ситуация много, много българи биха казали, ти си Христос и не Бог. Аз трябва да си призная, да че когато кръщавам хора, трябва да изкушим как кръстните, че те си на с се открива през какво говори Светия Дух. То ли беше през прозорците, то ли беше през пророците, то не беше през най и нещата, които могат да ходиш. Църхата. И един случай, който може да ми хрумни, когато го реши да го е, обясни, че каквато държава, така и църквата. Край накрая че ще хора, които могат да пишат за големерака, и които нормално ти дългат с пощеща. Ти завърши клас с много сериозно проблем на гладко четене. И в същественици ние работим, още по-страшно по да е казал един професор, който не трябва да работи, защото и професорът си вече работи. От този седмица да да обвизано, че ще бъдат грешки. Ами, два ли са по-гребални? Крайна карта, 80% от нашите фигури са светонени. И така всеки от вас може да е 5-6 професии на хората с най-близко ще Вижте, че както всички ще нека се мобилизират, така цялата планета се мобилизира. И това е видите тук, това е навсякъде. Още повече хората не желаят да бъдат отговорности. Общувам с е отговорно за Ня. Както всякъде на Бог нещо отговорно. Нашият Бог е човек. Не от с а просто за да цялата фунта на страдания. И всеки българ, че всеки българен отказва да бъдето той е страдъчко. Също он за и до се каза, трябва да се страда. Т.е. българът си в своите казателни дефицити, той отказва да приеме хора, като Аскал и като студенски, които са абсолютно уверени, че без страдание не може да задържа кога никъде. И ако всичко в културата предполага и иска да приеме живот като тракцион, то явно е, че българът мотива е на църква да търсите някаква дракция. Т.е. да се наслади на пълното пеени, не екзотични, робли, т.е. дъждоробни. <съпират> <съпират> и какво? Да, той инфантилен, когато е в 6-ти клас. Може би се вижда още по-инфантилен. И други, после да това намателят това като нещо безумално и какъв е критерия задолна в тази ситуация. Крещна се висне, че в църквата, както и в астрономията, много често, виждайки света на някаква звезда, забравяме, че тя е изчезнала преди милиони години. Но защо казвам това? тия реалности, които са тук и сега като общини, те са се случили преди едно, че и две поколения време. Тия хора, които в момента управляват църквата, те са плотно тук в образованост. И когато младите хора кажат, че или кой си чете книгата, или кой си чел много книги, аз, както казвам, добре, нашата е на 40-годишните, в мен е най-че Тук той не две кошници книги. Та ние бяхме от мигрантно време, което, или поколение, което знаеше само език на робното село. Тогава от дори руски не знаехме. Нашите професори си спомнят, че 35 години четеха едни същи лекции. В един момент даже не може да чете гладко с 80 лекции. Така ли бяха бега професор когато са сегашните владици. Да, такива са ни и свещениците, т.е. на разното от гърци, църкви, руманци, ако ще дълното, ние нямаме сериозно образователно традиции. Ние нямаме сериозно църковно След един от Супрони ни нямаме свещеник, който да е писал с самородие, с чувство за хумно, с усет за това, което се случва. Вестник за трапчикът се Как е Когато Българ на думата апостол, той се представя, стига за стълбов и захаря стояно. <съща> Ако се чуе, Марко се представя да на гарата на дядо си. Не, не, не се случва, че бъдже Марко поживе. <съща> <съща> Трябва да завършат този разказ, защото какво ли наречи е на рябата. Нормално е това, което се случва и моята глоба е за повече със судителност. А, защото в края на краищата свещеника и онзи, които са в храма и онези, които са в храма, са като скачени съдови. Рано или късно тяхното от това се изравнява. Значи, ако моите издоблявах се Дора Крамелска, аз ще говориха за те Дора Въобратно са нехотно мунчо идиотът, говорят с 90-100 добри изходов фонд и новият фонд ще падне там. Къде, че, това са нормални процеси и не би бъде да както. се си казваш от един старовец, моля не съръжи от То, той толкова може и така е насъл. Да, добре не е. Ако само от това, което той каза, ми да... Да кажа нещо като кратък коментар на това, което изследователите каза по-рано за елитните групи и елитността. А, в самата елитност няма нищо лошо. Елитърността не могла да бъде проблем, но например от това е една армия да от 1 милион човек и 10 хиляди от нея да са елитни и другите да са трудоваци, примерно. И от това цялата 1 милион армия да е елитна. Всяка нормална държава, която иска стабилност, би го искала. В този смисъл това. А и да се припомни друго, в ранните векове на църквата християнството се разпространявало в най-големите градове, в Антиохия, в Александрия, в Рим, които са били съответно и образователните седмища. Така че и това разбира се е дало възможността във век, в 3 или 4 -ти, или 5 да има елитни, в един смисъл думата църковни писатели. А, така че елитността, за която е прав. Дори нещо много полезно трябва да бъде цел на самото законо, защото фактът, че не стремежат към елитарност и отделяне на елити, а към елитността на цялото множество, за което е мотивите и съгладатели от ЕСА. Добре, благодаря на всички за кратките представания да и за докладатките. Отварям много с дискусии. Тоест, ако имате въпроси, сега е момента да ги зададете. Аз ще се възползвам от това, че аз давам думата и ще задам всъщност един въпрос на Бинил. Много ми стана интересен този паралел с САЩ и България. На какво мислиш, че се дължи? Ами, интересни и на мен ми стана интересен, когато започнахме да се занимаваме ли, с този проблем, Просто не си бях давал. Сметка. Аз мисля, че го обясних на, на много специфичната роля, която православна църква играе в формирането на модерното национално самосъзнание и модерната национална държава. В този смисъл а, ситуацията с православната църква в България е корено различна от ситуацията с католическата църква в Западна Европа, където модерните национални държави, така да се казва, се появяват често пъти срещу в битка с католическата църква. Затова и направих а, а, този паралел, а, защото действително Съединените щати и протестантските номинации имат също толкова ключова роля в създаването на американска държава и формирането на американското самосъзнание. А, в интерес на истината, примерно, а в Полша, където знаете, поляците са католици, но дори там католическата църква не е съвсем типично католическа. Тоест, полската католическа църква и нейната роля при създаването на модерната полска държава е по-близко от това, което имаме тук в България и ролята на, на, на православната църква при формирането на модерната ни държава. Затова и в Полша често пъти католицизма е част от националното самосъзнание. По съвсем различен начин, по който а, имате нещо подобно в, а, в Франция, в, а, в Италия. И така. Да? Аз искам да отида на темата за така наречените вярващи, защото всички от лекторите по един или друг начин спомераха. Няколко пъти думата вярващи. Включително, че 80% от общото население са вярващи. Но защо не се а, казва точно и ясно, че в тези 80% вярващи влизат и тези, за които отец Николай говори, че в този момент гледат мариосници и врачки. Тези, които вярват в фотографите, защото като ние начерваме фотография, нали? той се гърпа, че не трябвало да мине. Влизат и тези, които вярват в извън защото и това е вяра. В тази връзка даже им към господина въпрос, това християнско във такива вярващи ли или от вярващи христа. И не знам защо непрекъстото се прави този паралел с католиците, които ги наричате деноминациите. за заси е според източното православие. Ей, му... а, това е... Не е добълзвам. според. Първославието е така, не е направо правословието. Не, дори според правословието не е така. Значи, за да, за да бъде осъзнана католическата църква като еретична, трябва да има Вселенски събор на цялата църква, източна, западна, протестантските номинации и така нататък. И на този събор да се каже, ето, тези са еретиците, това нещо не се е случило. Не е случило. Но, и ще ги наричаме номинации, но молите. Инослаби, но има. Да, има термини имусла, проблеми и така. А правде за това, че когато а, много хора в България пределя цели за като вярваш, и то вярващи в Бог. На контролни въпроси се оказва, че някакси, освен боб, в Бог или Редом с вярната в Бог, вярват и в. Врачки, астролози, нумеролози, шуслерови соли и т.н. Това е така. А, но, а, как да кажа, този въпрос фиксира все пак едно самосъзнание за разграничението между вяра и знание. Разбирате ли? Т.е. между ниво на факти и ниво, така да се каже, на убеждение, което не може да бъде сосочено, доказано и така т.н. Затова с тази връзка до съм чувах в Русия вече се използва термина истинно православие. И нужда да се разграничи това, което някой е влязъл в църквата заради елитарност, заради модернизъм или заради да види, е, пак се спомена, робите свещениците. И се употребява вече този термин, за да се отделят тези които са наистина в църквата, заради вярната, правата, вяра в Креста и всички останали, които са, Временно по някаква причина в, в църквата. И аз пък, пак искам да ви да попитам за това, къз, защо е това така непрекъснато превръщане към католицизма? А, защо са тези непрекъснати сравнения с тях? Ние сме съвсем различни от източното от Този вид, като начин на живота, прощете, и както казахте в Америка, аз. Колко съм чул тази че можеш да, да не ходиш в църква, да си запалиш от къщи през интернет. Чубеш на да хловижи и лампичката в църква с вами и на тях, не искаме да се. И извинявай, аз се пак кажи на кратковата май бях споменат с въпроса за вярата на православните младежи. Ами ние се наричаме православни младежи, ние, поне в източно православната църква, вярваме, че наш Учител е Христос чрез църквата си. Све... Ние вяваме във вярата на Православната църква. Няма нужда да я дефинирам сега. По същата причини и затова, за разлика от протестантите, в Православната църква се кръщат младенците, се кръщават в вярата на църквата, а не в своята индивидуална вяра, както с протестантите вярват. В този смисъл ние напълно вярваме в догматиката на източната църква. И не вярваме в това, в което тя не вярва. Но специално за младите хора е много важно да се разберете и като и за самите нас като повярвани е било важно да разберем, че може би най-важното нещо, на което православната църква учи е, че критерият за всичко, за нашите мисли и действия трябва да бъде любовта. Ако не ни води този критерий, в крайна сметка дори а, с устата си да изповядваме догматически формулировки от ранните векове на християнство, които са безспорна истина. То ще бъдем Крайна сметка, наистина някакво кухо нещо нали, без съдържание. И за това всъщност, освен изповядването формално на вярата, задължително то трябва да бъде изпълнено със съдържанието на любовта и любовта и снисхождението да ни води в отношенията към другите. Аз а, имам смелостта да го заявя, но твърдя, че съм православно вярващ, приемаш пълнотата на православната догматика, но аз лично тъй като знам, че няма един установище на православните ръка, аз лично не споделям, че Римокатолическата църква представлява Ерес. Безспорно тя е разкол с нас. Да, аз не се причастявам с католици, Тя, тя е безспорен разкол. Но дали Ерес наистина това съборно църквата, може да го реши. Искам много да кажа. Всъщност в нашата къща е израстна едно момче, което съна свещеник и което не живее в нашата къща, майка му че вече разведена. Е, Същност и как израсна той човек. Под нас живееха с лето семейство на патриоти и аз даже още, като ми да се, ако винаги си спомня, че живееха, Аз със леп и холък усеща инвалид. Просто моето инвалидността влияе в охристианското и аз, който имам по. Баща, айде също, свещени, кайде няма да казвам, но също имам година на, на баща ми на земно, който е писал по логика и също от логия на свещеник, че също, изчитате и, че логиката влияе в ако свещени са, ако ти ли логиката. Защото без логика, аз който ни обиде познат, кой върши богословия, без да знае логика, не знае кой е логика. Познат кой е предзавържен. Благодаря ви, някои този, само може да си... Ари, аз ви говоря. Значи Христос приема всякакви хора. Мнозина от хората, които при него са инвалиди и именно против са инвалиди, отиват при него. Нема да изгорявам за зляпо за кръвотечивата, за схваната жена, за онзи, който изпуснат е през покрива на храпалдата. Та много често ни дъга усещането за немощ, за бесили и е... повод да се обърне към Христовата сила. Дори когато не дъга е от психическо естество, знаете за онзи бесноват от Бъделинската страна, който е излекуван. Така че аз лично вярвам, че болните имат нужда от лекар, на да не здравите. И че Христос е шу... вълнуващ шу... шу... шу... да излекува този болен човешки род. И обратно, колкото по-здрави и витално се чувстваме, толкова по далек живеем от Христос. И толкова е по-рехава нашата връзка с Него. Разбира се, трябва да признаем, че болестта не би трябвало да бъде нещо, с което и да изисква собствените си права. Тоест, ако аз имам язва. Това означава, че аз съм по-добър този, който няма язва. Защото много често пък че с болестта си хората манипулират теяс, които живеят заедно. И за Христос. А, така че много е важно също за так. Ние вълнуваме да не прави груби, нито да прави не да прави ценици, нито да не прави жестоки. Както казвате, както има и вредно страдание от вас, страдание, което ужасточава. Така че, ако може, че страданието да се умигути нашата душа, а, тогава е добре. Ако обаче то само я изсуши и я е направи като една пуста земя, тогава не е чак толкова добре. Така че при Христос има много болни, но дали Христос има също има много здраве, т.е. болестта не е гаранция много чести. И да са най за си, си, които са на, първо на инвалиди сестри и на отопите, да? Да, да се стрима да за... да? след това отопи. след това се съшло, съшло. да Да. ме Всъщност, на практикуващ на това, господин това е господин Турнеханцев. Оттагава въпросът ми е следния. Защо? И това според мен е както съществена установка, но трябва да върнем според мен днес. Защото така днес че нерелигиозните хора, едно от техните любими теми е въпроса за вярата. Това е един въпрос. И втори въпрос, Другото нещо, което лично не е вярно. Така че малко предварително съм получил, че се забравя. На масата се сложи, на масата си ряд и такива, които вярват в конегията през предната науките. Примерно време на да се дадат колко различност тезате, точно место е на речател, но колко различно тезите на да отеца и тезата на господина Рунил, се В смисъл тезата От така за може би научно толкова трябва да, да нас тепъм по-пролевантен по-тър има към лявата България, към православието и може би крайно време да се късме с тази идея, че да, да изличаме всичко комунизма, по една просто причина, че някъде да поставим на стане кузина за социалистическата идеология и, и, и православието, което е да ви е запълнило вакцина на тази идеология. Смятам, че няма как не може да една колонки на социалистическа идеология, а то според на различни потреби. И в крайна сметка, а, след 90 година, в е общество продължава да минира късната употреба на, на социалистическата идеология в нената националистическа трактовка, трактовка по време на Жива. И в крайна сметка, църквата, до много спорно е на църква, об чистата енерция, на която според занимателно. Тя продължаваше да това нещо. Лично аз на един момент как сме на е погледа на църквата. И от така гляда на случващото ми се струва, че църквата е това между другото, според мен е голямо плюс на нашата църква, колко мога да дам, голямо плюс и на нашата църква спрямо със съседни дни църкви сестри на Явост. Най-близките най близки на църквата в Москва и проче, в някаква степен е голямо плюс, че нашата църква, макар и много трудно да се ориентира вече към мисленските, също стабилното. Да го кажа някакъв инструмент за Души спасение. И от та гледна точка просто това беше признава на реално въпрос, които остават Въпросът е беше: защо също, че най-моните чести вража, много пичат че да говорят за вярата? Не, че трябва да има някакво върху. Добре, е друго, Ами, ще се опита за това, Като че ли, това е колкото пълзваме толкова логично. Човек се опита съплазм на това, което и друг е сега. И да е схемки, което е далеч. Именно това тази е причина. На 8 декембри на мастирите са хулно със студентите, които иска да ръпно запили да от работи. И обратно, истинските знаят нас, които истински се каят в своите гръгове, и които истински търсят Христос. И които знаят какво значи монашеско правило, се чудят да избягват манастира, защото знаят, че монашество е труд, той е подвиг, той е работа. И това е голкото е толкова и осъзнение на всички сфери от живота. Знаете, че човек, докато приемеш, човек, който полага шумера, изпитвате потребност да стигне тихо и приятно място. И обратно, когато стигнеш тихо и приятно място, в един момент му извръзва тишина, те почват да звучат на натрапчиво и се пускате или и отиват на неговото, така, доста по-живо и атрактивно място. Може да така защото е, защото шансовете там, като нас, и няма. И всеки го търси да рече от цели си. Както казах примерно Велики, аз не познавам за мъж, който иска да допусне жена си, жена който не иска да напусне мъжа си. Има който иска да изпега от, от манастира. И точно по тази причина хората тръпват към атома. Често когато аз не познавам, не познавам не, който няма жена, който не е мъжената и в атома. Именно по тази причина съвяратът с така с особена и ексетична дърховенството може да горе да купим съвярващи. Ти с него голяма път коментар, колко договяда, както трудно да разберем тяхната вяра, И всеки своя, всеки си на своите убеждения, зато ли за, за лошо не може да измерим душата, сърцето, любовта. Няма как да дефинираме, колко, колко, колко е близко или колко, колко е далечно Христос. И в това е очарованието на този живот, който живеем. Разбира се, това очарование, и е, е съзначив на учеството раждането, да дългаме до да разумението. Мисля, че е нормално. Имаше един въпрос от Александър, и след това ще поедем думата на Дяхон Сава, който просто се отключи малко по късно от бъде старащите. Той тогава ще казваме за това. Моя вопрос въпрос, към младежа Францлав Младе. Какво искам да се питам? Как начин го стигате до младото поколение? Вторият въпрос е, помислите за преподаването и изучаването на предмет по религия в гимназия? Ами, най-лесният отговор на първия въпрос е трудно, Разбира се. Тъй като източно-православната църква няма тези маниери, като например на други изповедания, да речем, да а, пуска неща по почтенските кутии на хората, да им троп по вратите, да ги спират по улиците. Общо, заето това се смята неприемливо. Мисля, че в 20-те години на 20-ти век особо има един едно събор, който е си изказал неприятно срещу козелитизма. Така че по-скоро свидетелството за, за Господ, благовестването, а, е улеснено, когато някой млад човек а, опита, прояви интерес, тогава от а, друг млад човек ще получи свидетелство за вярата и разбира се, ще бъде насочен да намери своя норийски храм да се запознае с а, своя норийски свещени, за да може да води църковния живот. А пак, почитавам, православна не е нещо изолирано, тя не е нещо оградено вътре да в православната църква. Uh, самите ние нееднократно сме разсъждавали за това, как да, uh, как да отидем при младите хора. Наистина не е лесно. Uh, и разбира се, това е свързано с той въпрос за образованието, тъй като образователната система очевидно е един голям организъм в държавата, чрез който може да се достигне практически до всеки млад човек. Uh, тук обаче седи един голям проблем, uh, за който отново подсещат и думи на, на, на изследователя, българските политици действително често, къде уместно, къде не уместно се позволяват да говорят за Бога, за, за църквата, но а, те продължават да действат по този начин, когато те могат да осъществят проникване зад оградата на църквата, т.е. те да, да прокарат по някакъв начин тяхна линия, по на най-прост да казвам, или по някакъв начин църквата, ако може да обслужи нещо тяхно, в, в, в очите на хората те да изглеждат по престижно например църквата да им благослови знамена, или примерно да, да благослови министър-председател или нещо такова, с удоволствие българските политици се възползват от тази възможност. Но когато църквата поиска нещо за себе си, на като, например, да въведе образование, тогава българските политици се сещат, че България е светска държава. И сега има и мисълбани, има, има и нехристияни, има невярващи, как ще стане, трябва да се грижим за всички. А, накратко, политическото ръководство на страната е несправедливо към, към Православната църква. И, а, основно поради тази причина, според мен, няма как да се въведе Такова образование. Аз се спом, че 2010 година имаше едното сравнително голямо шествие като за София, то спря председива Александър Невски с такова искане, може би сам сте свидетел какво се случи. Така че това е общението. Трудно се достигне до младите хора, само един последен кратък коментар, защото поради някаква филмова, литературна и тем, подобна художествена представа, повечето млади хора са с предварителната нагласа, че ако влязат в църквата, говоря в, в нейния църковен живот. А иначе те са влезли, например, са били кръстени като, като малки деца, нали? но, но са такива, защото са гълбени като част от функционалната идентичност. А, огромната част от младежите и девойките са убедени, че ще се лишат от нещо. Това е един тезам, съзнате или не съ... са... Но ще стана православен и някакво удоволствие, което аз изпитвам в момента, ще ми бъде ограничено. И общо зето, а... По-добре да не го правили на години, ще попрочете или ще види другите изповедания какво им представят като православни. Младеж трябва да знае, няма медия, която да сподели тази информация, че той нищо няма да загуби от доброто в себе си и от полезното в себе си, ако стане православен християнин. В крайна сметка това е една вяра в това, че любовта е основен критерий за всичко. Вяра в, в един единствен, самотърс, благ Бог. Вяра, която дава пълен мироглед на младия човек, практически дава отговор на всички най-съществени въпроси за живота, за смъртта, за... за същността на самия свят. И няма да го лиши от нищо. Да, ще го приучава малко по малко да страни от греха. Но самия той в живота си, когато се утвърждава, ще види, че това е нормално. Какво ще говориш правосланата вяра. Един ден като служението не изневерява на жена си като младеж да не краде, нали, да, бъде, да бъде честен цаковен човек и гражданин. В крайна от нищо няма да вличим. Опак ги почитам като млад човек, понеже аз съм изпитвал тези страхове или страхове, преди да стана православен и Ще стана християнин и нещо, което обичам да правя, няма да мога да го правя, ще бъда ограничен, ще ми се смеят другите и така нататък. Колкото и смешно и примитивно да звучи, това е огромен проблем в хора. И това е. Благодаря за търпението, че слушахте А сега ще се отново с това въпросният Игорд, който успя да вървя за събитието, тъй като преди това участва на друг семинар с близка проблематика. Значи, това е отец Същовин Колет, който също успешно защити дисертация, почти едно време с киргава Сирия, на тема е в Христия като личност в църквата, но той ще ни говори, е доста по-различна тема. Надявам се да каже по думи за православието и интернет или по ще православието в рекордното. Е благодаря за възможността и се извинявам, че така тази, че се втринявам в вече заформената дискусия. Как можем да опишем спецификата на православната идентичност и идентичността на православните общности в епохата на глобализма? Как да се въобще с виртуалните общности? Как да разполим и да категоризираме тези идентичности? Мисля, че преди всичко трябва да направим едно на дълбино разграничение, когато в, в самото понятие за църква, защото на нашия език, на другите славянски езици, църква м се свързва по-скоро с някакво своеобразно вместилище. Значи, проследим корените и към връзката. Дума това е Кирия Косикос или Царския дом или думата на събранието, което се събира в църковната общност на гръцки, самата дума еклесия означава самите събрали, самата общност от тези, които са се събрали. Така като че ли в нашия език по-лесно се прокрадват комутации, които дефинират църквата като някакво вместилище, билото храм, билото институция. В крайна сметка ние получаваме една институционална представа за църквата. Това може да бъде много лесно проверено, когато се погледне в културното пространство, когато се говори за църква, определено определен се има това. Институцията църква, нейната иерархия, не създава се впечатлението, че миряните или вярващите влизат и излизат в тази църква, остават разочаровани от нея или обратно, очаровани. Но така иначе много рядко се мисли общностния модус на това битие, защото църковното битие по своето определение е общност. Това е екклесия, т.е. събрание на църковния народ, Божий в Христа. Общност на тези, които са положили себе си, своето битие чрез вярата в Христа. И това го да прави една общност. Но това не е просто абстрактната вяра в Христос, а това е живота в Христос. Това е вграждането в църквата, като едно тяло Христово. Общност, която е тяло Христово, Осъществяваме чрез тайнствата. Така, видим, че когато се опитаме да ситуираме исторически този проблем, отнесем към нашата история, близка история, може да видим, че в периода на комунизма се намесва някаква, като че ли, друга функция, друга употреба на църковната идентичност. Комунистическата власт се отива да затвори църквата и да я капсулира като е един резерват. Един, едно място на съхранение на исторически ценности, пазител на Българщината и така нататък. А, съответно тази общност се капсулира в себе, си херметизира и тя задава едно статукване на опазването. Опазването на границата на тази общност. Това са, може да ги наречем особено пазачите. Това са пазачите на православието. Несъмнено в, в този период нивото, богословското ниво спада твърде много. Църквата по някакъв начин наистина се битовизира. и Започва да се свързва с а, квази, такива, квази сакрални, магически практики. Наистина се свързва тясно с фолклор на битовото. В резултат ние виждаме днес, че това е също един много сериозен пласт от нейната идентичност, който се разпознава. Каква е ролята обаче на виртуалните общности и ще възникват тези виртуални общности? От една страна виртуална по своята същност е всяка общност, която не препознава храма или църковната общност като място на своето реализиране, на своето прибиваване. Аз мога да бъда християнин, който отива или три пъти в годината в храма, пари свещи, но аз не съм свързан с общността там, не съм свързан с някакво редовно присъствие с литургията, с таинствата на този храм. Аз оставам откъснат. Моята вяра ме прави достатъчно християни, но абстрактно, на някакво абстрактно ниво, на някакво виртуално ниво. В същото време, обаче, един такива м виртуални общности възникват и около храма. Защото ако приемам, че тези пазачи на храма, от статуха, от на институцията, църква, и противовесна рефлекс, мистическа рефлекс срещу нея, те са окупирали, така да се каже, църквата. Има някаква нова външна общност от вярващи, които желаят да възстановят някакво автентичност, поред тях, статукво на еклесията, а, идентичност на общността. Получава се този конфликт между пазачите на статуквото, които са подкрепят институционалната визия, и такива, които се опитват по някакъв начин да възстановят общностната визия, които са. В днешто време повече млади хора, които се събират чрез някога такива виртуални канали, като социалните мрежи, които използват порталите, които дават процесованите портали за да получат информация, за да получат идентичност, която не им се предлага в църквата, неже там, така да се каже, на вид механизмът на институционалното статупло. Идем една такава много парадоксална, изблъзкаща се и сложна иерархия на идентичности и общности, в които струнни се, че виртуалната общност все пак има много, много позитивна роля, доколкото преобръща. Тя е способна да преобърне доминиращия порядък. Това е тук. И да го замени с някакви с ценности, които го приближават към Етичната му същност, не, каквото е то са самото себе си. Благодаря. Всъщност аз това имаше един картина порано, който беше много интересен. С този климат с свеща, която се пади през интернет. Още как ам, и, и тя се запава физически в църквата, зависимо от това, че ме е беше американска. Да. А, но отглеждаме как всъщност поменяте се по някакъв начин религиозно от в интернет. Новите медии поменят ли начинът, по който се практикува, преживява религиозното, чисто на такова етическо, всекидневно ниво? За примера с свещата не знам колко отдачен, защото свеща сама по себе си е символ, тя не е... Не, той беше просто за да се заключа да. за старата дискусия и не знатравя възможност. На... Тези този въпрос е, че общувамето в интернет може да бъде едно предварително ниво, Тоест то може да създаде пара църковна общност, общност, която е около църквата. но автентичната църковна общност е съединяване в чехстанствата. В смисъл през интернет не може да има автентична църковна общност? Може да има канал, който води към църквата, който води към рестабилиране на някаква по-автентична идентичност, да кажем. Това е спорно, може да, да говори, но, но това е някакво приближение към църквата. Не може да замести църквата, не може да има литургия онлайн, не може да има причастие онлайн, не може да има изповед онлайн, може да има, но някак да си малко съмнително. А защо? Защо съм никакво. Изповедта ми? Да. Ами защото изповедта се случва... Тя беше единственото нещо под въпрос, всъщност... всичките това е трахил. Да, да, да, е Още Да, Да, може да има някаква комуникация, форма на духовно наставничество. Това, което се случва в Изповедта е много повече от съобщение, приемане и предаване. То не е вкус, битие, колкото а, интернет е все пак информационен канал. В смисъл, ние можем да, да го мислим като някаква форма на битие, но то само по себе си не е бития. Нали? Ако деконструираме да, да цялата работа, там няма ни битове, които светват, ни импулси. Нали? Това са мрежи, информационни мрежи, които. Ние конструираме човека, който отсреща, в смисъл, това е тръба която, информационна тръба през която може да се гледаме един друг. но това е инф, някакво информационно събитие, но то не е някакси действително събитие. Не знам, трудно е да се боря на този въпрос. Чакъв. Разбира се, че във всяко нещо трябва да са търси мярята. А, да, ако аз търся бихлорик благослов или ако търся добре изпладение на трупари или на катаваси, във ретопи има страхотни а, музикални изпълнения, които с хиляди път са по-добри от производството на приение. Разбира се, че има невероятна ретробни зимотеки. Но логиката на църковната езакетичност е съвсем различна. Не вързи на ретроуки, издигнат на... И да чипс да слушаш как а... се накарат при мълспрости. Което зачава да стане в а не честно прости. Тоест, битовия уют и литургичната атмосфера създават едно невероятно гротеско усещане и аз съм убеден, че много хора кръдат литургията онлайн на полски, за което си. Че това е много важно да заслуша. Тъй като е турски сериали. И за мен това е една невероятно странна права на лошия вкус, няколко се казва, че всеки оттам е Правда, няма вкус. но в други момент си мисля, че бързо, трябва да ста прави, че трябва някаква интеллектуална хигиена в дозирането на тези електронни експерименти. Да, когато търсиш приятел, който ме сиждал 20 години, нормално да го потърсиш на Фейсбук. Там Ама аз често съм имал диктално измисъл човек, който е живее в Нова Зеландия. Е те от немайкъде, практиката не е близкия храм да му Тоест, да сложа счете и такива. Да, в трудни моменти може да се направи някакъв компромис, но имаме ясно, че компромисът е компромис и че го правим от немайкъде. Компромисът отнимай, къде? компромисът превърнат в обичайна практика. Тук То, тогава наистина става, как да не кажа, жалко, грозно, смещо, нелепо, а погато тази нелепо се превърне вече естествено нещо, тогава, тази почне. Аз искам да насоча дискусията и много да аз този по тъй той в че Първостнавна младеж има такъв проект за Първостнавен Фейсбук. Да кажа, може ли някои думи и да кажа, защо има, има ли нужда наистина от този на Facebook. Как се появи тази идеи? като говорим през цялото време за случая за интернет, помага ли не? Трябва да погледнем малко през църковния поглед, това се чувство за хуморно казвам, през погледа на вечността. А самият аз бях чул за този проект от мои близки и приятели в православна младеж. То по-скоро в православна социална мрежа. Мисля, че и така съм от в интервюа. Интервюто ме го дадало преди около година. Такава мрежа още няма. И затова кадя, че погледам. Тоест, нито нашата общност имала ресурса да го съществи нов. Защо би могла да бъде полезна? Ако един ден, дай Боже, има такава социална мрежа, тя ще бъде полезна, защото ще даде възможност именно на младите хора да имат доси с други млади хора, да се намират, да се запознават, да общуват и просто тя ще носи всички позитиви на всички други социални мрежи. За, за това би била полезна. Отделно доколкото си от това, което на мен ми бяха казали, Това би имало и отворена част, т.е. вебсайт, който има секция, в която може да се, да се чете без необходимост от регистрация и социална мрежа. Т.е. това нещо би било замислено като наистина нещо мащабно, което да свидетелства за православната вяра, да дава отговори на важни въпроси, които в нашето общество ги няма, защото наистина православно вярващите и клири народ търпим Всякакви въпроси от невярващи, от друговерци, чиито критики звучат много логично, когато православен отговор няма. Или, примерно, един, да речем, протестантски вярващ, че върху Библията, ако няма православен отговор срещу него, той за 5 минути може на пух и праг да направи цялата православна климатика, ще извади подходящи цитати, ще каже вие защо правите това, също е писание и пише много. Така че, такава медия безспорно би била полезна т.е. вебсайтове, които да, да изясняват православната вяра, дават отговори, неофанзивни, ние не отнемаме правото на другите да вярват както вярват, и същевременно да дава възможност на младите хора да общуват помежду си, да се запознават и да увеличават своята общност. Добре, само искам да попитам, нали казвате, че са ви липсвали ресурси да направите тази страница по тези да публики. Какви ресурси са Не говоря за парични. Най-вече става въпрос за човешки времеви ресурси. Хора, които просто достатъчно количество хора, които да имат и най-малкото познанията да напишат съответните текстове. От друга страна, разбира се, това да, е веб-дизайн, веб-програмирането, самото изграждане но най-вече капацитета или са, за толкова мащабен проект, ако примерно ние го бяхме започнали да го съществяваме стъпка по стъпка, без да сме подготвени достатъчно, той просто би бил подриза да изглежда карикатура. С един ревни секси, с един примерно страница, който да пише към инсуни да седят така по една-две години. Така че по-добре, когато има възможност подготовка да се направи, то просто да бъде направено. А, аз самия, когато дадох интервюто на, на Галия, а, аз ми нито съм лоет програмист, нито кой знае какъв експерт в това нещо, така че на мен просто ми беше споделена информацията, че се заформи ядро, което ще работи по този въпрос. Тоест аз не съм бил пряко съпричастен на проекта, но, но ако тръгна да стартира с удоволствие, бих го подкрепил. Защото е нещо много повече, аз мисля, че нашата нация и нашия научене трябва да се забере, че има такива хора. И както госпожата казва, че се надява, че тези хора престаряват по-успешно, аз мисля, че тези гоще живят по-успешно, че тази нация трябва да разчита точно на тази група хора. Мълз поля, не изволи, няма значение. Всеки един вярващ е Едно, едно диамарче за тази нация. Защото нищо лошо няма да получи нито държава, нито националност, нито съсед, нито колега от един такъв човек. Това е моралния кодекс на един вярващ, който доказва от всички други неща. Доколко те ще бъдат обединени, спрятени сред, средствиемени такива социални мрежи, да, това е въпрос на бъдеще, това е въпрос на развитие. Не се кази нищо за всъщността, на вярвато, за същността на вярващият щел. И е просто мисля, че това не е дискусие. И всъщност не вярва да имаме всивало на вярвато. Ние имаме всичко, което казахте. Но това в ушите на другите, да кажем тук пак на научните представители, звучи доста карикатурно. А в ушите на един вярващ е точно това, което, което вие казвате. Кой казва, да, това съществува и въпреки него аз съм вярващ, защото вярата с нейните конституционални проявления няма нищо общо. Аз честно казано не разбрах въпроса ви. Да, първо, не, първо и въпрос. Първо, аз не се чувствам част от тази дискусия. Съжалявам и мисля, че повечето вярващи се... А да, съжалявам за което си темата е и реакцията на неблагословието в... В рамките на новите медии, Така че, наистина се че се чувствате част. Тук има и въпрос след това отзад, след това, което След това, госпожо, как са дискусиращите? Тя е като един един от който има две страни, би се пита въпроса, какви отговорите? А и прощавайте, без да се чувствате, вече сте част. Аз се А тъй като се спомена пак за нация, това явно е росково ми, заща да отбележа, че явно има един много двоен проблем при разглеждането на връзката българско общество и православната църква. И то е, че българското общество разглежда вярата правословието в правослабната църква, почти изцяло през призмата на национално, като се спомена, че не може да виниме и комунистическия режим, не може изцяло, не може всичко да си обясним с него но може да се обясни много с него. И тези негови ключови две последни десетилетия на 70-те и 80-те години, по-скоро на държавния социализъм и държавния капитализъм. И другия момент с този двоен проблем е, че тя самата българска нация, самия български национален проект в момента се намира в, може би, най-сериозната си криза от създаването си през 19 век. Тоест не знам колко хората вече го усещат а, ясно, но това нещо, което се нарича българска нация, ако нещата продължават, както са се югнали нали, просто по на този, който му предстои един много неприятен, може би баден, но и доста научителен разпад, на който ние ще имаме частта не бих казал, просто ние ще му бъдеме свидетелни. И от тази гледна точка именно едно наистина доста неадекватно, свързано с инфантилни хленчове, интелектуални церво, интелектуални инфантилни хленчове, отношение на националното към Боровската православна църква и към църквата и към вярата, като един и музей на някакви ценности там. Евангелия кръст, Слилова, Киркъя заето и това нещо е пишу за на наша от западна съседка Сърбия, където се говори за Съргославия, макар че при нас имаме че нещо такова. Може би е в още по-неприятен, по-нелеп и по-жалък вариант. Но в това според мен за църквата се крие индиректно, може би, някакъв голям шанс, защото в този ценностен хаос, който предстои, на който вече сме свидетели, много млади хора ще се обърнат към църквата и то не като някакъв пазително национално то, което вече не е ясно какво е, а именно най-общо и просто казано като някаква общност на вярващи. Следство може би не може да кажеш църква, те просто само общност на вярващи, но това е най-ключовия момент. Но тук наистина отиваме на съвсем теми, които са много ясно преплетени и свързани, всички по някакъв начин е вълнуватно. Мисля, че е редно това да се каже, когато говорим за нации по за българска нация специално. Да, точно така. Аз съм цялото време за вярата ще се говорим по израза на вярата, не именно тракта против на вярата с посещаване на храна. Израза на вярата е ежедневното поведение, вие го казвате, ежедневно. Ако вие не действате като вярваш, това е за да развещи и подшарянето на енергия въобще и не е това съвърши. Така че през цялото време стои ресурси. Ресурсът на религията никой, никой не посоча ресурсите, като разслабява поведението на вярваш, основния ресурс, като, на цялото време се говореше за вярваш за себе си, вярваш, който практикува по някакъв начин. Единственото практикуване е самото поведение, И дори будистите казват. Не чух разглеждане на И В този смисъл те са ресурси на обществото, защото действително животът по съвест. е нали? Да, да, съвестният Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Да не, да не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, как не, само може да се развие. И ресурсът за обща служба по международния въпрос явно всички го да поставяме. И другото, което е врещане, ето, Прогловиската дъска е национална, работи за а не от 19 век, това, което говоря, кой е даден, който е призвал част от е 19 век. И нас не са такива в елементите. Ами трябва да признаем, че да устройството на Исус Христос. Да. И от тая предпоставка трябва да изхождаме. И, чуваш, относно вашия въпрос за това, Живото на пристане само в карам. Да, да безспорно, че е така. Мие християни, кога сме се вкъщи, кога сме в полицията, кога сме на работа. Но като че толкова са от някои истина, ние не можем да се казва такава академична конференция. Не да, не, и сега трябва да бъде мистим. Да, да, не, не, не е, че има ти и живота, могат да повече. Той се призем в този разговор ще до разговора до учтурни в много училище, което няма би било обидно за по-интелигентните хора. А относно националната идея, аз си мисля, че той е шлаген, станал дълбока банален, не само в България, но в околните държави. Гърция, Сърбия, Румъния и че по-интелигентните хора знаят, че каквато е да връзка с чудъра и такава е връзката междунационалната идея и Исто Христос. Във е... да достъпarem долит на Господ Павел чех Така че беше чин модел, Се Така че срещу идея, аз друга идея. Всеки от нас, и добрия, и лоши и юзи, и глупави, има невероятно силна потребност от тях. И точно в този момент аз мисля, че колкото ни трудно да го признаем, няма друга институция, която да може да предложи отеха извън църква, или отвън църът. Така че това е един и ресурс. Отехът е надеждата. И мисля, че колкото и да сме мобилизирани, знаем и това, и ако от тая отеха е отека и търсим чест ресурс, никакви не е невъзможно да не я е получим. Разбира се. Разбира се, ако ми е ясно да убедя, защото вие трябва да изпълнявате всички наши критерии. Мария, по-тесно е само когато да уточня в едно изречение, всъщност на нас ни беше известно, че националната идентичност и православието в нейните рамки е голяма тема, по която се работи и сигурно ще се работи и ние искахме да не влизаме защото знаехме, че не можем да направим нищо повече, освен да я отраскаме и а, съвсем повърхностно. И решихме, че по-полезно по би било в този, този брой да се съсредоточим върху друг аспект, по-скоро върху екзистенциалните аспекти. Така че това беше, а, как да кажа, може би грешно, може би правилно, вие ще кажете едно, ние ще кажем друго. Това беше наше, нашия избор съзнателен и в този смисъл ние три наложихме отсъствието на тази тема от днешната дискурсия. Само само сам точно съвсем карто. Това ми е пределно ясно на мен, но той, като казвате, екзистенциалните аспекти на нали? те са много свързани с състоянието в момента на българската нация. Църквата. Тоест аз имам предвид вълската на национална църква, не в дългия му исторически контекст. Актуалното му развитие в момента, което мисля, че всички да го. Искам да ви кажа, много е на и може би ще Аз влязох много казвам дискусията, улових някакви неща и от много малкото неща, които чух, бях провокирал. И за това искам да кажа някакво изречение. Първо, все пак, трябва да се посъгрижим да правим някакви дистинкции. А ние а, си позволихме, поне аз в времето, в който да правим някои... и даже някои да в режима на упрек, смесване. Едно нещо е християни, това е верова характеристика. Този, който вярва в Иисус Христос като Бог и човек, Бог Син един от Светата Троица. Друго нещо е православен. Това е конфесионална характеристика на един християнин, защото има и други конфесионални характеристики. И на крайно място има църковен човек, църковен, православен. Съмплъгността е ентерехия до осъществяването на християнина и на православния християнин. В този смисъл, всякакви въпроси и разсъждения за християнина като такъв са усъдени да бъдат абстракли. Няма християнин въобще в империческото битие. Първо има конфесия на и няма неконфесионални християнин. Освен това, никой конфесионален християнин бил той католик, православен или протестант, докато не е църковен, не се осъществил като такъв. Той е, само си мисли, че е такъв. Солус християност, нолус християност самия християнин, самотния християнин не е християнин. В този смисъл църквата е осъществяване на християнство, включително на православното християнство. И поради тази причина въпроса за това как църквата може да се обнови в глобалния век или така нататък, и особено въпроса, който собствено е провокира изказването ми към отец Сава, защо да не може изповед по интернет, Накара да ви запитам, а може ли да се води брачен живот в Лекари? Не, не може, въобще не може, разбира се, в полния е смисъл на думата. Църквата е брачен живот на християните с Христа. Направо го казвам. Разбира се, че не става дума за брачен живот в смисъла на мъж и жена, но това е такава силна и тясна екзистенциална връзка между мнозина. Църквата, както ви казва отец е Екклесия, тя е събрание но не какво да е събрание. Тя неслучайно бива метафоризирана като тяло. Тяло с много членове от, е от един дух. Там, където много стават един, точно така както в брака, двама стават един, а в последствие тази единица на двама започва да плодотвори и да става троица, четворица и холкото стане. В този смисъл не може да се води никакъв Друг живот, освен тясна екзистенциал, няма църква другаде, освен в тясно, включително телесно общение, защото човек е телесно същество, въплатено същество. Всичко по отношение на интернет, новите комуникации и те нататък мога да го прилича над благосъстоянието на един дом. Вярно е, че Семействата ще живеят винаги така, както са живели някога, но те могат да имат различно благосостояние в различните а, исторически епохи. И ако на времето те са живеят в малки и изглупени къщурки, те днес живеят в домове, в които има компютри, климатици и какими не още чудеса на те. В този смисъл и църквата би могла да благоустрои и е необходимо да благоустроява своя дом, но това е нейният дом, който е благозастроен. Т.е. тя не се променя от тая работа, че ползва интернет и т.н. Тя ползва всичкото това, защото е един благосъстоятелен дом, в който се и чете отгоре на всичко, а в днешно време се чете по интернет, по електронни библиотеки. Тя е благосъстоятелен дом, защото в този дом се водят интелигентни разговори, а за да се водат интелигентни разговори, те трябва да се водят на широко поле. Тоест, аз би трябвало да поканя в моя дом и пергамския митрополит, и аз се с нещо, което няма да мога да направя, ако не мога да му намеря книгата в електронната библиотека и така натат. Трябва да мога да се свързвам с други семейства, защото църквата е и идентичност на семейството на да Триста Иисуса, поради тази причина трябва да имам и портали, и ресурси и така нататък. Нищо от това не променя същността на църквата а променя благосъстоянието на думата Трябва да ги разграничаваме тези две неща. Църквата е екзистенциално общение и никакво друго не може да бъде. Но едно екзистенциално общение може да се води в беден дом, но да се води и в богат дом. Хубаво е да се води в богат дом. Поради тази причина глобалната култура, и в това няма нищо лошо да няма в нея, просто ни благоустроява дума. От нашата мъдрост зависи, да си благоустроим дома, можем разбира се и без това благоустроение, както сме могли в векове на ред. По отношение на националното съм особено чувствителен. Разбирам какво казва Кирил Чоканов, знам много добре. Той не е националист и в момента не казва не всичко бил. националистично. Бил. Да, може да си бил. Православието е Вселенско изповедание на вярата и това трябва да се знае абсолютно, просто никой от вас. Ако го от някъде, трябва да знае, че това не е православно. Православните във всяка изповядват символа на вярата. И ако те там казват, вяра в една свята съборна и апостолска църква, а гръцкият термин е католике. Не съборна, а католике означава все цяла, все цялата който дели църквата, все цялата, католичната църква на българска, сръбска, руска и така нататък, варнарска, софийска и подобни, просто лъже, когато на да силна. Православието е вселенска религия и това не е различава от католицизма. Католическата църква е възприела за себе си това прилагател, в гръцко и го е сложила към себе си. Православието е приело от, православие, от православността да се идентифицира, но тя е също католична изповедание. Никакъв национализъм в църквата не бива да има. Това е една от най-големите дърхога на православие. Населен, както казва Тецава, от комунистическата идиосинкразия и свършена на църквата и има и по-дълбоки коренни разбирания. Това не означава, че православната църква не живее вътре в Нацията, защото и тя е въплатена както всички сме въплатени, но не я е дели. Ако националният ни организъм е болен, то и тези от нацията, които са в църквата, които са лаос, може и Народ пложи и църквата, също са болни. Ако те имат противоречия, имат и противоречия в семейството, Всичко това се отразява по някакъв начин и тук е мястота църк на църква това да, е да кажа. Благодаря ви. Въпроси на, а, да. има тук? Да, за... Още два и... И да ни го вече да кажа. Е Трябва да видим, <същих> да, Така, да към отеца Ао и отец Николай. Моля, да ми давате накратки въпроси, за да можем да чуем всички въпроси да включим. прочитаме. Той беше вече леко застъпен от Боян дори. Боян може да отговори някакъв начин православната църква би станала по-достъпна за хората. Защо, Защо задавам този е въпрос? Защото много другите конфесии или направо другите религии, да, те използват прозелитизъм, те се представят като нещо, което е от хората, нещо, което би ангажирало хората да им помагат. Например, раздава се супа за бедните, католическата църква раздава супа за бедните, някакво протестантско движение помага на. на на, на майки, на. По какъв начин Тръгосамата църква би станала толкова достъпна да и би, би, би показала, така да се каже, в смисъл правата вяра на хората? Защото, съгласете се. Не, не, да всички въпроси и да не, не, не, не, не, най-важната тема за Фейсбук, подмяната на идентичността в мрежата, ако гоете по-долу въпрос, да темата е Фейсбук и Интернет? Изминят промяната на, на данните на всъщността в Интернет, най-важното да. с... нещо. Искам да попитам, крехта ми е интересно, сега научи, че има такава прогреска, профессионално младеша. Къде е всъщност, ли? Дошла е инициативата за да се съберат тези хора, колко наброяват като група и имат ли някаква протекция от светия си напъти или нещо, по-бери, когато се събират а, така водени от, от своята вярата. Така според мен младища в наши мнение силно свързат с посланието. Как работо? Жуваме много различни дискусии. Едната е направя на чистия и другата дискусия на социално задългар, което трябва да се случва. ще началото, много различни разказа, оптимистична гледна точка на на се нали за десполизацията по американско дава Америка като модел за за неспорезано нали, на някаква да форма. И от друга страна, след една по-тежна работа, отгледна точка на вярата на отеца, нали, за един човек в Болсулския потокът. И въпросът ми е конкретно към неблудсените, към невярващите или ако към... Надявам се, че Господ ще ни даде... да не Въпросът е в крайна сметка на къща спирани. Секоализира ли се нащо че или след или обратно то се безпорализирано? Той казва нещо и според мен няма как реално не мога да го говорим. Това нещо, че само един така, че е цитат от един христианския духов и сведет свет. Тоест не мисля, защото това е съответно, почти съвет. Той казва, положението в слуга и въобще на което науки са много прекрасно нещо, те правят на обратната дисекция на предмет, който следвах, но в крайна сметка, след това този прелемент, е много. Тогава просто мога мисля, че весумор ще е затворено. Кажете тук добре, това. Да, Ами, ако е вред, мисля, че новопците е първи е отговора. Към вас а, имаш най любовата, въпроси, така че много дължена с вас. А, ще се опитам да отговоря. Всъщност на двата конкретни. На колегата и на дамата по-задните елкове. Протекция от светия си доктор, значи. А, Сигурно бъде да имахме. <съкъс> а, може би ще, ще да се знае повече, че има православни млади хора. А, не осъждам, Дмитро Болиците, членът на всеки Симов. Православното младеще се заражда от малцина активни хора. От Пловдив, от а, други от София. А, които просто решават, че е дошло времето и по-скоро времето много закъсняло по-рех късно, колкото никога, младите хора, с православно вяра, просто да се запознаят един с други. Повярвайте ми, съществува абсолютната възможност един млад човек да, да прочете книги за православието, да, да участва в света на итури, поне да се постарае да участва, но той, примерно, в съответния юристски храм никой да не познава. Така че, пак, няма, за съжаление, няма да да кажа много повече от това, което предните пъти отговарях, но а, той в една жива необходимост от, от пълнослабния млад човек да, да познава подобни хора. Бройки. А, ако говорим за София, на нашите срещи обикновено е, обикновени от няколко десетки човека. Ако дойдат 40-50 човека, това е много добра бройка. А, млади хора се събират. Пак казвам, като в античността става в Пловди, в Варна. Има, има такива събирания на млади хора. А, не са големи бройките и ще прелега отговорите, отговора на, на младата дама, а, защото той е пряко свързан. Всъщност, една немалка част сигурно от младите хора, включително и в провинция, те сигурно са убедени, че са православно вярващи. Въпреки че мнозина от тях сигурно започва да ни си с кафе и хороскопа, примерно в, в Вестника. А, и всъщност с такива хора ние не е лесно. Много е трудно да убедиш един човек, че би трябвало да бъде нещо, което той е убеден, че е. Че той е млад, здрав, прав българин, което го прави православен. Но, И, да, да, как да бъдите, бъдите. А как да предизвикате техния тези, за да ви пита, защо ще сте православни, защо ще вярват от това, това, това, Защо сме в пол, да, да, да, защото обикновено диалогът с тях е нали, вярваш ли в Бога, да. Пример, че Господ е възкръсал от мъртвите, е, чак с такива работи не вярвам. Много, много типичен диалог. Чак толкова вярващи не са. И, а, ами не знам какво, а ако ние знаехме отговора на този въпрос като патент, може би щяхме да бъдем десетки или стотици пъти повече. Очевидно не се справяме добре с отговор на този въпрос. А, за, моето лично мнение, личният контакт е изключително важен. О, о, о, ще е... Въобще, е интерес, въобще е интерес да бъдете воздързени за то, не, да, не да Какво можем да направим ние? Ние пак казвам, понеже нали, нашето общество е някакси такова а, хладно. То не е нито студено студенането горещо. Примерно ние дъргнем да тропаме по вратите на хората, да ще ни изгонят и ще ни спонабият нали, по разни кооперативни жилищни сгради, ще ни, ни кажат, че сме сектанци. Ако, примерно, нищо не правим, а, очевидно няма как а, нали, да се увеличи броято на православни млади хора, така че това много трудно. Например, ние можем да залепим а, наши обяви в енорийстите храмове, така че когато младите хора отидат там да си купят свещички или къщи, или календарче, да видят нещо за тези срещи. Обикновено около големи празници имаме такива кампании а, и съответно всеки от нас на работно място сред приятели може да споделя. До момента втория подход, който е много банален, но най-ефективен, е бил най-успешния. Просто да, да, да усетим, че в един друг млад човек има интерес относно това нещо, той да зададе своите въпроси и да получи отговорите си. Така че да не отблъсне младия човек от, от това нещо. Наре, ако хвалаш някой за ръката и не го пускаш, за да го влачиш към храма, обикновено не става. Така че спак казвам, проблемът е огромен. По много причини. пак ще си позволя повторя тази, която казах и преди. Младия човек е обедена в повечето че просто ще загуби нещо приятно и лесно, ако се декларира и ако първо повярва, разбира се, това най е най-важното по себе си, че е християнин и ако реши да води живота в църквата. Не знам, аз. Да, да, това е, не мога да отговоря просто повече. Трябва ли да се осъвремени църквата и по какъв начин това трябва да се случи? за добро ли за лошо църквата е консервативна? И това не бива да ги гручайва. Факт е, че в последните 40-50 години в Италия, въобще в католическия свят, превядаме тенденции, които се считат в журнала. Тоест опит да се осъвремени живота, послужението, увреждането, хемографията. Нека да грае Марци своите едно ляши, да го посещава, да говори с тях за това филми, да прави социална кухня. И след този факт в Бразилия броя на католиците са 40% по малък В Италия броя на тези които са идентифицият като католиците с 55% по малък за 40 години. Идентична е ситуацията в протестантския свят. Казвам на български наказали на език. три работ на няма насперене да uh, от съвремен боготвен, просто ще го ослотнам, има толкова много, че се чу чукали чу да се скрине. Uh, повярвайте че нашите песни са правили от хора, които с вици и гения едновременно. И това беше както за оригиналните гръцки текстове, така и за нашите астаро преводи uh, Аз не виждам какво от нас би могъл да Приведе честния и шофируд на български език. Или пък и жехировими. Кой изобразява това изречение, кой върши действието, дали хировимите, благодаря, дали хировимите, когато става за идера. Дарна граматика, виждам колко е трудно, представете си какво би се изгубило, когато търсим връх към и красота. Някой би казал, дарна българ не разбира какво спее в етологията. Ами добре, а българската лега не разбира диагнозата. Звъна телефона на, телефон на лекаря, проверява в интернет, пита друг лекар. А, така че, както нашите деца научиха английски, така ще учат и с трогалски. Църквата говори на езика на любовта и полека лека, трябва да се опитам да го науча. И тук не е по-скоро, че това е нашия воден език, който дата сме забравили. И да не е свети, нали, няма да го ако кажете, аз помня чудното мигновение, пред мен са поемити, като мимолетно видение, като ги на чиста красота, нищо не да се получи. Абсолютно също, даже в превъзходна степен, важи за етениите, лежи за затопарите, лежи за всяка една част от нашето благослужение. И в край на защото между 8 и 21 век семпери, от на канайла на си, смятат, че съвсем спокойно да може да, да върши това до край на търната. Да благодаря. Само леко ще ще позволя, да не се със съвсем с отестка въпроса за църковно славянство, но това е една много дълга тема, тъй като литургията е общо дело и тя трябва да бъде извършвана напълно съзнателно, с разум и сърце от всички вярващи. Това няма как да се случи на един мъртъв език. Той же. Мъртъв е, защото не, никой не може. Е значи, това е мъртъв език, който е синтетичен език с падежи, ние говорим на аналитичен език и т.н. На <рълзвър> да, тъй, си, може, такък, това е много дълга тема, но аз сега да кажа нещо по въпрос на това за съвременяването на църквата. Това как тя трябва да се отвори. Действително ние живеем днес в България в църква, която все ще пази в своите граници. Същото живее поколението на пазачите, е хората, които са опазили по някакъв начин църквата през тоталитаризма, Което обаче не знаят, че те трябва да продължават по същия начин. Ето и за поколението, които въобще не знаят. Не се запознати с тази програмати и така нататък. смятам, че отговорът е прост. Църквата не трябва да спира да проповяда, църквата не трябва да се затваря. Ако трябва, да трябва тя може да проповяда и с информационните канали, и през фейсбук. Църквата е призвана да освещава света, не да се пази и да се изолира от света. Вие опитахте, защо църквата не дава супа на бедните? Всъщност това. Църкват би трябвало да дава и това, но това не е основната роля. Това би могло да свърши някой друг. Основата... Основата Треща, да. Да. А основната роля на църквата е да дава причастие на верните. Да ги свързва с Бога и да ги свързва в една жива общност. Но когато кажа това на един умираш на улицата, това не знака, че... Ами, аз, аз не казвам, че не, не кайде, казам, че ви... е... Не нали, казвам, че но... вие, е на улицата. Аз което искам да кажа е, че... Това не е уникалната роля на църквата. Да, това да, е допълнително. Ще се опитам да говоря накратко. Аз не намирам някакво е голямо противоречие между, така, както ви предъявите, разказ за научения, нали, за случващото се в Благодаря с Професорната църква и разказ за вярващите. Uh, това, че в църквата има много проблеми, че. Свещениците са бедни, види, че много от тях не са добре образовани. Не промени факта, че има една подобрена жизненост. Дори статистически можем да, да посочим, че от 90-те години насам, представете си колко списания има, които са свързани с, с православната църква, които са издавани от православни християни, от хора, които живеят активно в църквата. Помислете си колко сайтове са създадени. След това чисто се. Всички можем да видим, че енориите в големите градове, в тях се живеят активен живот. Чисто статистически също така можем да, да забележим, че към православното, православното християнство и участие след това в активно в църквата се обръщат много високообразовани хора. Нали? Това, което казах в. А, нещо повече, а, самия факт, че властта се опитва да злоупотребява с църквата, означава, че тя признава, че църквата има определен символен капитал, така да се каже, дори от гледна точка на невярващите, на хора, които са цинично настроени към църквата, дори те се съобразяват с нейното присъствие и с това, че очевидно някакви хора живеят в, в нея и че тези хора съвсем не са някаква съвсем незабележима маргинална част. А, накратко, църква, православна църква а, нация. В момента, от дистанция погледнато, се води една истинска битка за самоопределението на това какво означава православно християнство. Значи, от една страна, за висшия клир, за политиците и за най-малка част от миряните, особено тези от тях, които нямат добра богословска подготовка или по-скоро не познават добре вярата на своята църква. Църквата е преди всичко българска и след това православна Българ е и така нататък. От гледна точка на а, една нова, така да се каже, общност, както ви казах, високообразовани хора, големите градове и така нататък, те настояват на това, че православната църква е членско изповедание. Кой ще спечели тази битка, така да се каже, предстои да, а, да видим. А, църквата и интернет. Аз мятам, че интернет е изключително полезен, но поради друга причина. Интернет дава невероятен шанс на християнските църкви да излязат от границите на един естетически снобизъм и от комфорта на строго определените така да се каже, територии, в които ти разговаряш с хора, които говорят твой език. Интернет дава шанс на църквата да се върне в началото на своята поява. Тогава, когато апостол Павел отива на Агората, нали представяте, че на Агората има всякакви хора, които говорят различни езици, държат се по най-различен начин и започва да поповяда. Това е невероятен шанс просто за църквата. Аз искам да отговоря за въпроси за Казахте, за социологите антоклозики, които малко и много мъртвяват своя обет на изсърната И света. да момента. се почва която И че това сътрудно се Дали това е секулализация или десекулализация? Може и да се отговори такъв въпрос. Значи да определено на този въпрос не може еднозначно да се отговори. И на мен ми се струва важно, че... И веднага ще кажа, че в списанието ще си позволя това да, да, да направя едно признание. Има и вярващи, и невярващи, които са автори на съответната статия. Тоест, които навлизат в това поле социология социалния диапазон. Бих казал, че това е невъзможно за вярващите да прибегнат себе си от дистанция, не от някаква критична дистанция, а дори иронична, малко много. към собствените групировки. Докато презревяващите имат възможност, някаква друга им възможност, въобще да попаднат в техния поглед практики, процеси, а, въобще а, групи от хора, дори солидарности на тези групи от хора, които иначе няма да бъдат толкова видими за тях. Въобще да бъдат намушка в И след това, връщам към въпроса за дескуларизацията. Е, един от акцентите в този проект беше именно този проблем. Може ли да се говори за след 89 година, след падането на комунистическия режим? за едно а, еднозначно завръщане към елитът. Не, то не е едносрачно. Или завръщане към православието. Напротив, то е на много полета, за многостров приватизация, така да се каже, с много различни погледи, които се случват. От църковната баба, за която най-важни са поклоните и начина по който да се налагат църквата, до православната, така наречен, аз не наричам богословско или малко-много образовани богосовски. Много които ще разпознаят и ще видят по друг начин същата тази цирковна баба и ще бъдат и критични към себе си. Така че тази десентуларизация се случва по много странен начин и може да придобива различни металнофози. Или, примерно, както много добре знаем тези практики, кипиамовите молитви или дори ванка да се превръщат в едва ли не на православието. което е по-моционалично една точка, абсурдно. Но това също е част от този процес. Също така, извършването и връщането към ритуалите към венчавките, към рибалата, към кръщението кърщен, и в същото време непознаването на съдържанието и смисъл на тези Това е много. Благодаря на всички наши гости, благодаря на следваща. Следваща изсеща на 28 януари, когато ще си говорим за допит към областта между поколенията. А, събитието ще го има във Фейсбук, ще го има <съпи> ще в тогава главната къща на Хартия, където ще видите малко повече подробности за темата и за гостите, които ще очакваме като сънързения тукай. Месени <съпи> празници!